Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil wa ashhadu an la ilaha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 wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan wa islam Khutbah iliyopita ambayo niliwahi kusimama juu ya mimbar hii katika As-Sunnah wakati huo katika hutuba hiyo iliyopita maneno ya mwisho ambayo tuliazungumza au anwani ya hutuba hiyo iliyopita wale waliokuwa wanakumbuka hutuba hiyo ilikuwa ni hutuba kwa anwani ya sifatu al-ab sifa za baba katika uislamu baba mlezi anatakiwa kuwa na sifa gani yeye akiwa ni mlezi baba yeye akiwa ni masul juu ya nyumba yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku kwayo maneno haya ayuha alikhwa denya wislam yatakuwa hatujayapa haki yake kikamilifu na hayajakamilika iwapo hatujazungumza upande wa pili wa anwani hii na upande wa pili wa anwani hii ni kumzungumza mzazi wa aina ya pili anayeitwa mama kwa hivyo kama ambavyo katika Uislamu kuna sifa za baba vile vile katika Uislamu na katika dini yetu hii kuna sifa za mama wa Kiislamu na wote hawa wawili baba na mama wamechanganywa na hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo amepokea Imam al-Bukhari katika jumla ya maneno aliyosema mtume alayhi salatu wasalam akasema warajulu ra'i fi ahlihi au ala ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati baba ni mchungaji na ni na ni juya watu wake juu ya ahli zake ahli zake mwanamume ni mkewe pamoja na watoto na wale wote walio chini yake mas'ul na wewe kama baba mwanamume rajul wewe ni mwanamume utakwenda kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uulizwe juu ya kile ambacho Mwenyezi Mungu alikupa amana uende ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukuuliza يوم القيامه juu ya hii amana ya mke juu ya amana ya watoto na juu ya amana ya ahli wote waliokuwa chini yako kina dada na wengine wote ambao wewe kama mwanamume unafaa kuasimamia kisha baada ya maneno haya akasema mtume alayhi salatu wasalam walmarah naye mwanamke ra'iyah ni mchungaji ala za zawjiha kwa hivyo kwanza nimekuja rajul ambaye ni mchungaji juu ya ahli yake halafu anakuja mwanamke ambaye sasa hivi wadifa wake yeye ni mhusika na ni mmoja kuhifadhi nyumba ya mumewe akasema ra'iyatun ala baiti zawjiha kisha mtume akaongeza akasema wa ala waladi na ni mchungaji mwanamke juu ya watoto wa mumewe wa yeye na yeye mwanamke huyu atakuwa ni masuula ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ta alimtaka akichunge dugizango wa islam ndani ya Qur'ani tukufu tukiisoma Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anatupa taswira ya mifano mikubwa mikubwa katika tarehe ya Kiislamu ambayo sisi waislamu tunawajibika na tunatakiwa tuyezingatie mifano hiyo na tuyaweke katika fahamu zetu na akili zetu na mioyo yetu na tuithabikishe ndani ya maisha ya Kiislamu kwa sababu mwanamke wa Kiislamu kinyume na vile watu wengi wanavyomwangalia yule mwanamke akiwa ni kiumbe duni au kiumbe ambaye yuko katika daraja ya chini au kiumbe ambaye gredi yake iko chini au mwanamke ni kiumbe ambaye hana hadhi wala hana sehemu wala hana uh, an, hana utukufu wa aina yote katika mujtamaa haya ni maneno ambayo sio sawa ni maneno yaliokwenda kombo ambayo asli yake ima yanatokamana na maneno ya ukafiri au yanatokamana na maneno na mila za kimagharibi au yanatokamana na fahamu za watu zilizopotoka Ukianza kuangalia ndani ya Qur'ani tukufu utaona kwamba maneno haya Nikinyume nafu nafu nafu ni kinyume hasa na vile watu ambao yanavyodhania na watu ambao mwanamke Musa alayhi salam ambaye ni nabii miongoni mwa ambiaa ila bali sio nabii peke yake Musa alayhi salam ni mmoja wapo wa wale mitume watano ambao wanajulikana kama ulul azmi minar rusul Musa ni mmoja wao. Wengine wakiwemo ni Nuh na Ibrahim na Isa na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu Musa alayhi sala ambae ni nabii, ambae ni rasuli, uutiya kitabu at-Tawrat, minal rusul. Munajua kisa chake ayuha ikhwa? Wakati hauthuruhusu kwanza kisa chake tangu mwanzo mpaka mwisho. Na mnajua kuwa Musa alayhi salam alizaliwa wakati ambao Sheh Firaun alayhi laanatullah alitoa amri kwamba katika mwaka huo wale wanaozaliwa katika watoto wa kiume wauawe. Yukatiluna abnaahum wayastahiyuna nisaahum. Musa akajaliwa kuwa ni moja katika wale watoto wa kiume waliozaliwa mwaka huo ambao watoto wa kiume wakizaliwa hutindwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu Musa na akaajalia kuokoka kuoko kwa Musa na kusalimika kwa Musa mpaka akawa mtu mzima na kupewa utume yakapitia mambo hayo chini ya wanawake watatu wa Kama hujui thamani ya mwanamke na hujui manzila ya mwanamke ni nini basi taamal Kisa cha Musa alayhi salaam kuokoka kwa Musa na kusalimika kwa Musa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayapitisha mambo hayo chini ya wanawake watatu. Wa na mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakamilisha maisha yake Musa yakawa imesimama sawasao sawa, kupitia kwa mwanamke wanne. Mtaona wanawake hao wa watatu na yule wanne katika sura moja. Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala anakusimulia mwanamke wa kwanza واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه من امك فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اننا رادو اليه واجعلوه من المرسلين هو لمامك واقاص مامك هو الثاني امه من نيزي موندو عليه السلام waqalat imra'atu fir'aun qurratu 'ayni li wa la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada mke wa fir'aun ambaye Musa alayhisalam alipoingia katika ya fir'aun nyumba ya yule mfalme aliyetoa amri ya wa kiume kuuawa na kuchinjwa huyo huyo mwanamke ndani anasema la huyo kuwa ni niki ipo zamacho nikiliwaza chamacho changu mimi cha, na chako wewe ewe farao asa yanfa'ana huenda akaja katufaa au natakhidahu waladan au tukamfanya ko ni mtoto sisi hatuna mtoto mwanamke wapili mwanamke Subhanahu wa Ta'ala akasema waqalat mama Musa Akamwambia dadake anaitwa Maryam akamwambia qusi waqalat liukhtihi qusi Hebu nenda ukaangalie angalie habari za Musa zimefika wapi Musa wakati huo ni mtoto mdogo wa kunyonya maziwa aliyekiwa ndani ya sanduku akawepo ndani ya bahari akachukuliwa na maji Mamake Musa akamwambia dadake nenda ukaangalie angalie ukatafute habari za Musa kwa kisiri watu wasijue Musa yuko wapi na amefika wapi na yuko salama au hayuko salama nimepoaje Dadake akatoka Fa bihi anjunubin wa hum la yash'urun Akaifanya ile kazi ambayo mamake Musa alimtumwa Akaenda akatafuta akaangalia akatafuta mpaka akaenda akampata Musa yuko wapi halafu akaingia akawaambia hal adullukum ala ahli Ha? ambao watam, watamnyonyesha huyo Musa wa humla wa humla na sikho Huyu ni mwanamke watatu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa wanawake wote akawafanya kuwa ndiyo sababu ya Musa alayesalam kusalimika Aiyo wa ikhwa kupitia kwa mwanamke wa kwanza ambaye ni mamake Musa ndipo hasa tunapotaka kusimama sisi katika hutba ya Ijumaa hii ya leo Ili tuangalie tutaamal tuchambue sifa za mama wa Kiislamu Mwanamke wa Kiislamu huyu mama ke Musa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Wa auhaina ila ummi Musa tukateremsha wahi kwa mama ke Musa Wahi unashuka kwa manabii na ma, hakuna hakuna nabii ambaye ni mwanamke Vipi Mwenyezi anasema wa auhaina ila ummi Musa wanazooni wana na tafsiri wanasema wahi katika haya hii maana yake ni ilham kwa hivyo kuna wahi ule unaoshuka na jibril na wahi huo wa jibriil unashuka kwa mitume ambao ni waume peke yake na ni wanadamu halafu kuna wahi wa aina mwingine ambao ni ilham Mwenyezi Mungu huteremsha wahi huo wahi huo kwa kiumbe yote amtakaye mwanamke au aweza kuwa hata si mwanadamu aweza kuwa ni mdudu kama alivosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa auha rabbuka ila an Mwenyezi Mungu akamtirimshia wahi nyuki ni wahi wa ilham kwa Mwenyezi Mungu akamletea ilham mama yake Musa afanye mambo haya yafuatayo anardhihi kwanza mnyonyeshi fa idha khifti wakati utakapoona sasa umeongiwa na hofu unamwogopea Musa akisija kadhuriwa wasije watu wakaja wakagundua kwamba kuna mtoto wa kiume ndani ya nyumba ya mamake Musa wamchukue wende wakamchinja ikifika hali hiyo ikifika wakati huo faalqih fil mchukue Musa umtie ndani ya maji halafu Mwenyezi Mungu anamwambia wala utakhafi wala usiogope wala tahzani wala usiwe na huzuni mwanako mwan, e, mtoto wako Musa atakwenda kufanya nini na atakwenda wapi na akachukuliwa wapi na maji na kuwa wewe utakuwa huyo huyo mtoto uliyemzaa wa pekee hayuko tena mbele ya yako usifanye uzuri kwa nini usiwe na hofu na kwa nini usiw na huzuni vipi mama mtuko mtoto wake anaye nyonya amtie ndani ya sanduku amweke ndani ya maji amtokomeze na maji mtoto wa pekee aliye naye mwanadamu wa pekee anayeishi naye hakuna mwanadamu mwingine anaeishi naye ndani ya nyumba hiyo halafu fu je umwambie mwanadamu huyo usiogope wala usiwe na huzuni Majibu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nakoeleza anasema inna raduhu ileyk kwa sababu sisi tutakuregeshea huyo Musa Nasio kumrejesha peke yake bali tutakuregeshea Musa mwanao waja'iluhu minal mursalin na tutamfanya miongoni mwa mitume Mama kafanya vile alizua na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Akafanya yale maagiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ilham Akamweka mwanawe ndani ya sanduku akalitumbukiza sanduku ndani ya maji maji akabeba ya sanduku yakawa yanakimbia na hilo sanduku linabebwa napelekwakuwa kulia na linapelekwa kushoto kulingana na mkondo wa maji unaelekea upande gani na mama anaona sanduku la mwanawe yuko hapo ndani ya maji na maji anambeba juu na, na kumregesha chini. Moyo wa mamake Musa ukaanza kupiga. Yale aliwaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayatekeleze kwamba asiwe na khofu wala asiwe na huzuni Sio jambo la rahisi. Kwa sababu mamake Musa ni mwanadam, kama mwanadamu kama wanadamu wengine yoyote Ni mama na mapenzi Mama na huruma, mama na hanan, mama na shafaka juu ya mtoto wake kama mama wa aina yote. Vipi ataweza kuzuia mapenzi yake? Vipi ataweza kuzuia huruma yake? Vipi ataweza kuizuia hofu iliyoko ndani ya moyo wake na huku watu wanatafuta mtoto yote wa kiume wa mue? Hofu ikawa ndani ndani ya moyo. حزني يممظما mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa asbaha fu'adu ummi Musa farigan mpaka moyo wa Ilifika wakati mamake Musa alikuwa amekaribia aseme kwamba jamani huyo ni mwanangu. Ilifika wakati huo, ilikaribia Kitu gani kilimzuia mamake Musa asiseme maneno hayo? Mwenyezi Mungu anasema laula anrabatna ala kalbiha Lau kama sisi, Mwenyezi Mungu anasema, Hatukuufunga moyo wake tukamsimamisha mamake Musa katika thabati tukamweka mama kemusa katika thika tukamweka mama katika iman. kamile billahi azza wa Mungu moyo wake akamweka katika thabati akamweka ndani ya thika akamweka katika akawa katika hali ya imani ya Mungu wa taala hilo ndilo lilimzuia mama kemusa asije akasema huyu jamani ni mwanangu kwa hivyo la kwanza katika aya hivi sasa ني ربط القلب بالثقه الايمان الكامل بموعود الله عز وجل والثقه الكامله بالله عز وجل ما هو الاسلام اتكاء على النفسه اوينا الايمان اوينا كونفيدنس اوينا يو يا سبحانه وتعالى لماذا؟ بسبب منيزيمو هي هي دي القادر منيزيمو هي هي دي Mwenyezi Mungu yeye ndiye msayir al-umur. Mwenyezi Mungu yeye ndiye anayepeleka mambo. Wewe unaona mambo yanakwenda kulia, kumbe Mwenyezi Mungu anayapeleka upande huu. Wewe unaona yanakwenda upande huu, yana kumbe Mwenyezi Mungu anayapeleka upande huu. Atthiqa billahi azza wa jalla. ala qalbiha Ndiyo silaha ambayo Mwenyezi Mungu anaitumia wakati wote mwanadamu anapokuwa katika hali ya hofu. Mwanadamu anapokuwa katika hali ya huzuni, Mwenyezi Mungu anafanya wewe ukiwa ni mu'min wewe ukiwa una imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anakuja moyo wako anaufunga katika imani hutetemeki hutelezeki wala huanguki wala inashaka. maneno haya utayakuta ndani ya Qur'ani sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anayakariri kwa lugha nyingine ndani ya kisa kingine ukisoma katika suratul kahf ambayo tunaisoma kila siku ya jumani sunna Muenzimungu Subhanahu wa Ta'ala anasema juu ya wale vijana ambayo wakawasifu kwa ni fitya vijana wadogo waliosimama katika iman lakini wako ndani ya hofu wako ndani ya huzuni wanaogopa vijana kadhaa waliokuwa ndani ya mji mji mzima hakuna watu walioamini wa kwenye Waislam isipokuwa ni vijana hawa wadogo kadhaa saba sita au idadi yao mungu anejua ni wangapi lakini wakawa katika hali ya hofu sisi jamani tukionekana ni waumini tumemwamini Mwenyezi Mungu Hatukufata hii mila ya ushirikina hatukufanya hatufanyi haya mambo ya ukafiri hatumshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mamasira na tutawaa Jamaa wakitupata sasa hivi watumaliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema warabatu na ala Tukaifunga mioyo yao ikasimama katika thabati ifqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata Mwenyezi Mungu akaifunga mioyo yao ikasimama katika thabati mioyo yao ikasimama katika imani mioyo thika confidence na trust juu ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala Umma nzima wote wao peke yao ndio waliowaamini lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawathibitisha juu ya imani ndio hapa hali dhie tunamuona mama yake Musa alayhi salam mama wa Kiislamu atakiwa sifa ya kwanza asimame juu ya thika billahi azza wa, Iman, wa imani juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena imani ambayo ni kamilifu imani ambayo nikamilifu ili ile ambayo atakiwa awe nayo mwanamke wa Kiislamu mama wa Kiislamu atakiwa awe nayo zaidi Kusistiza maneno haya Kuyatilia nguvu maneno haya rudi kabla ya Musa alayhi salam katika tarikh ukirudi nyuma katika kumbukumbu kumbu za tarikh twende katika mtume wa sita ndani ya tarikh ya Kiislamu katika ule utaratibu wa mitume waliokuja ndani ya Qur'an Nabi Musa ni mtume wa 15 mtume wa sita ndani ya utaratibu wa mitume tano waliotajwa ndani ya Qur'an ni Ibrahim alayhi salam ambaye mkewe ni Hajar na Hajar ni mamake Ismaeel. Na ila Bukhari anapokea Ibn Abbas kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimletea wahi Ibrahim. Amchukuwe mkewe nani Hajar. Hajar ameruzukiwa na mtoto mdogo ambaye bado yonyonya kama alivyoikuwa ananyonya Musa alayhi salamu ambaye ni Ismail Akaambiwa mchukue Ismaeel na mamake Hajar. Nenda nao wapeleke huko ambako mimi nitakupeleka. Ibrahim anakwenda katika safari. Kila atifika pahali kuna miti, mimea na maji. Anamwambia Jibril ni hapa, amwombe sio hapa, twende. Wanakwenda, wanakwenda, wanakwenda mpaka wakafika katika sehemu ya nji ambayo leo nyinyi mnasema ni Makkah al Wakafika katika bonde la maka Maka ya wakati huo sio maka ya wakati wa leo. Maka ya wakati huo Jangwa ambalo ni tahipa hakuna mmea hakuna maji hakuna binadamu hakuna ndege anaishi katika sehemu hiyo. Akaambia ndio hapa ambapo utatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim ana manawe Ismail na mkewe Hajar. Akamwambia utakaa hapa. Akitamaka Hajar, amona Ibrahim yaoondoka aenda Hajjam amwambia Ibrahim ila aina tadhhabi ya Ibrahim Ibrahim unakwenda wapi watakuruka na fi hadhih al-ard la shay'u la ins fiha wala shay unatuacha kat ardhi hi ambayo haina mwanadamu wala haina kiumbe wala hakuna chochote wa huwa la yaltafit Ibrahim hata kuangalia nyuma pia haangalii sababu ni amri ya subhanahu wa ta'ala Akachelea Ibrahim asija akaangalia nyuma akiangalia hivi amuona mkewe aangalia hivi amuona mwanawe Aingiwe na roho ya uruma asija takhalif amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya shafaka ni amri ya Mwenyezi Mungu lazima itekelezwe hata kuangalia nyuma hakuangalia wala kujibu hakujibu Aina tadhabi ya Ibrahim liman tatrukna ya Ibrahim unatuachia nani unaelekea wapi unakwenda wapi Tuko katika ardhi bonde jangwa hakuna chochote aina tazahabu unakwenda wapi Ibrahim hako jibu wala hakuangalia nyuma hajar pale pale ni mke wa mtume Aliyeleleka na malezi ya kiutume pale pale akapiga bongo akasema Ibrahim hawezi kufanya mambo haya na akili yake Lazima itakuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu. Akamlingania Ibrahim kwa sauti, akamwambia, "Allahu amaraka bihadha ya Ibrahim." Hivi inaweza kuwa ni Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ndiye aliyokuamrisha maneno haya? Hapo ndio Ibrahim akasema, "Naam." Lakini naam, hawala nyuma hakuangalia. Akaelekea na safari yake. Hajar, amebakia na mtoto wake Ismail. Wamebakia na chakula kidogo kibeba katika safari na maji sehemu ndogo fisifa. Wakayatumia muda si muda chakula kikamalizika maji yakamalizika. Lakini anajua kwamba maadamu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah alimwambia Ibrahim maneno gani? Akamwambia idhan la yubayyuna Allah. Ikiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyaoamrisha sisi utuache hapa katika bonde hili hakuna chakula hakuna maji hakuna wanadamu hakuna chochote la yudaiuna Allah Mwenyezi Mungu hawezi kututupa Ayuhal Muslim ayu nugu muslim, muslim. taamal maneno haya mawili aliyozungumza Haja alayhi sala amwambia mtume wa Mwenyezi Mungu Ibrahim ikiwa na maadama wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala ndiye aliyakupa amri hiyo la yudhayyuna Allah Mwenyezi Mungu hawezi kututoka thika imani al-kamil billahi azza wa Leo, mama wa Islam amekuwa na thika hii amekuwa na imani hii kiasi hatusemi kwamba hakuna mitihani Hatusemi kwamba mambo leo yamekuwa ni rahisi. Hatusemi kwamba ile hali waliokuwa wakiishi kina Haja alayha salaam na mama yake Musa ilikuwa ni hali ndogo kuliko hali ya leo au ile ni hali kubwa kuliko hali ya leo. Hali zinaendelea kuwa ni za mitihani karne baada ya karne na masiku baada ya masiku. Leo mama zetu wa Kiislamu washafika daraja gani juu ya kuamini thika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wa taala na kuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Imani ambayo imevama ndani ya moyo, thika ambayo inaingia ndani ya moyo, confidence ambayo inasimama ndani ya moyo wa mwanamke wa Kiislam akiamini kwamba la yudhayi'un Allah. Mwenyezi Mungu hawezi kututupa. Mwenyezi Mungu hawezi kututupa. Maadam waomba Mwenyezi Mungu subhana wa Taala, mama huyo, leo kuna mama wangapi na wangapi wanaoishi katika mitihani Sampuli aina mbalimbali. Mbali. Huyu baba ameoa pengine hamjui kame mkewe. Mwingine ameamwacha mkewe, akamwacha huyo mke amempata talaka, lakini talaka amepewa mke pamoja na watoto wake watano. Talaka upewa mpaka watoto sikuizi. Naam, baba akawa hamjui mama wala watoto ambao yeye mwenyewe amewaza, hata kikujua habari zao. Aelekea na ulimwengu wake, angalia maisha yake, angalia mambo yake. Mama yuko ndani ya mtihani. Mama yuko ndani ya msukosuko. Mama yuko ndani ya bala lakini akiamini na akiweka ndani ya moyo wake maneno haya ya haja idhan la Allah Mwenyezi Mungu hawezi kumtupa. Lakini yeye mama zetu wa Islamu washafika daraja hilo aulama. Wengi katika mama wa Kiislamu leo kwa msikiti kwa makubwa. Wanakwenda katika barabara au wanaingia katika njia ambayo imepotoka. Mwingine mama wa Islamu msukosuko mdogo au mtihani mdogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amletea kuipima imani yake ahasibannasu anutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa nabluukum bish-sharr wal khair fitna wa ilayna yurja'un alaysa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ayahsubul insanu an yutrakasuda mtihani Mwenyezi Mungu anahitaji leo mama wa kwenye ya Ramli moja kwenye ya mbio mbio anakimbilia anakwenda kwenye mambo ya kombe anakimbilia na kwenye anakiwende kwenye mambo ya sihri na mambo ya uchawi na mambo ya upotofu na mambo ya ushirikina mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakunyoosha vipi mambo yako mbele ukisongea katika kisa cha mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala ayuha muslim ukirudi kwa haja baada ya chakula chake kimemalizika maji amemalizika haja akaangalia sasa ni lazima tuangalie mpango wa kufanya Je yeah, amekaa pale alipoka akasema la yudhayi'una Allah Mwenyezi Mungu hawezi kututupa kwa hivyo twende tuangalia itakuwaje. kama ni kufa, tufa hapa kama ni uhai Mwenyezi Mungu ametujalia tuishi tutaishi. La, alisimama wananchi wa Uislamu mama wa Uislamu akasimama akaanza kwenda mbio akaanza kufanya kitu ambacho kinaitwa badhlul asbab kutekeleza zile sababu Pamoja na kwamba wewe muislamu Unatakiwa uwe na tawakkul ala Allah azza wa lakini sio tawakul na huku umelala sio tawakul na huku umeweka guu juu ya guu sio tawakkul na huku umestarehe umwamachia mambo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie kupitia kwa miujiza hakuna mambo kama hayo kama kulikuwa kuna miujiza Mwenyezi Mungu angeakitisha juu ya mitume moja kwa moja lakini Mwenyezi Mungu akaweka kitu kinaitwa asbab akatoka mwanamke wa Kiislamu mamake Ismaili akiangalia hivi mlima wa karibu ulioko mbele ya macho yake ni mlima wa Safa Mlima wa Safa ayuhal muslim ayuhal akharim wakati huo tunazungumzia ni mlima ambao ulikuwa ni mrefu mlima ambao ulikuwa haujatengenezwa wala haujachongwa wala haujaguswa mlima mrefu kabisa umenyoka namna hii akapanda mwanamke wa Kiislamu juu mke ma, mke wa Ibrahim mamake Ismaili Akapanda juu ya mlima wa Safari. Lengo lake afike mpaka juu ya mlima. Aangalie chafika juu ya kilele, kulia na kushoto, je, kuna msafara wa watu unapita wa safari? Pengine awaite, wamsaidie na chakula na maji. Akiangalia huku, akiangalia huku, ni manadamu, haoni ni chochote. Akashuka. Akishuka akaelekea katika mlima wa marwa ndio mlima mwingine ulioko mbali. Akaupanda mlima wa Marua pakajuu. Akaangalia kulia, kushoto, kulia, kushoto, ni manadamu Alikata tamaa. Akasema mimi nishatekeleza nimeangalia huku na huku hakuna kitu moja nikaangalia sasa ni nirudi kule ninapotoka twende tukasubiri mauti aje aje malaikul maut atuchukue Hakusema maneno hayo Huku tayari ametanguliza maneno mawili alisema la yudaiu Allah mwenyezi Mungu hatutupi lakini pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu hatutupi sio maana yake ni kukaa nyumbani na kulala sio maana yake ni kuweka juu juu ya guu lingine na kumngoja miujiza Mwenyezi Mungu wa Ta'ala la la yupaiuna Allah lakini kuna kazi lazima nifanye hakukata tamaa akarudi katika mslima wa safa mara ya pili akapanda safa akaangalia hakuona msafara akashuka mlima wa marwa akafanya safari hiyo mara ya kwanza mara ya pili mpaka mara ya sabaa. ndio leo sisi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia umislamu ukienda Hija upumbuke sunna ya Ibrahim alayhi salam kupitia kwa mkewe unakwenda safari ya Safa na Marwa ujue utukufu na ukubwa wa wanam, mwanamke aliyefanya kazi hiyo katika sera na tarehe ya Islam بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المسلمون منكم يك الإسلام أم عليه الصلاة والسلام amesema katika hadithi ya Bukhari tulioitanguliza mwanzo wa hutuba hii walmar'a na mwanamke ra'iyatun ala baiti za zawjiha mwanamke ni mchunga juu ya nyumba ya mumela waala waladi na juu ya watoto wake mwanamke wa Kiislamu saa zote wanawake wetu mama zetu wale ambao washaoa katika sisi kule majumba katika majumba yetu tumeweka wanawake ambao wao ni mamama au ambao hawajaoa kuna mamama ndani ya majumba yao hakuna nyumba ya Muislamu takriban ambayo ndani yake kuna mama Huyu mama atakwenda kuulizwa yaumul qiyama na wewe kama hukumsaidia katika kujibu swala hili basi swala hilo litakuwa zito juu ya mama swala lenyewe Mwenyezi Mungu atakwenda kuliuliza juu ya huyu mama ameisimamia nyumba ya mumewe kiasi gani na ameisimamia vipi na juu ya watoto wake amewaangalia namna gani Ayyuha almuslimun leo huyu mama wa Kiislamu hakuna wakati ambao yoweishi katika mtihani mzito zaidi na mgumu zaidi kuliko wakati wa leo kuliko wakati wa sasa ambao mitihani inakuja kwa rangi mbalimbali mbali, na kwa picha mbalimbali mbali, na sura mbalimbali mbali, na aina mbalimbali mbali. kila jenis ya mitihani imekumba katika mujtamaa wa Kiislamu, imevama na imeingia katika majumba ya Kiislamu hata ndani ya majumba ya Kiislamu kuna mitihani sampuli mbalimbali kwa hivyo mama wa Kiislamu amekuwa na thika juu ya Mwenyezi Mungu na amekuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu na ametanguliza zile asbab mbele ya Mwenyezi Mungu kiasi gani ndiyo hayo maswali ambayo mama wa Kiislamu atakonda kuuliza kwa sababu mitihani ni tofauti tofauti hivi sasa wakati tunazungumza maneno haya ndani ya hotuba hii ya Ijumaa ya leo juu ya memba ya msikiti huu wa Masjid Sunnah. Tuko katika wakati ambao mashule yamefungwa. Nini maana ya mashule yamefungwa? Maana ya mashule yamefungwa maana yake ni kwamba watoto wetu wa Kiislamu wengi wako huru. Watoto wetu wa Kiislamu wako kwa tamko la mitaani wanasema wako free. Maana ya kuwa mtoto wa Kiislamu yuko free ni nini maana yake? ni matamko mazito na ni matamko ambayo yana athari kubwa juu ya watoto wa Kiislamu leo maana yake ni mtoto wa Kiislamu yuko mabarabarani yuko ndani ya mitaa yuko ndani ya majumba yuko ndani ya maskani anazunguka mapana na marefu anakwenda kulia na kushoto wewe baba mzazi wa kiume ulioko ndani ya msikiti huu unasikia maneno haya mkeo aliye nyumbani ambaye utakwenda kumpelekea maneno haya mume nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya mtoto huyo wengi washatolewa wa madrasa angalau wale wanaosoma madrasa kidogo wamesalimika kwa sababu wako ndani ya madaris lakini wengi washatolewa madrasa wakiwa ni wadogo kwa sababu wazazi wamesema mtoto akisoma madrasa na akisoma skuli atakuwa mwandazim masomo yatakuwa mengi yatamtatiza halafu lobongo yake utachemka atachukua chizi watoto wazazi wakamtoa lambale mtoto wao madrasa hawakumtoa shukuli skuli ya skuli kwa sababu skuli Ndiyo ya msingi itakayokuenda kuja kumpa kazi na itampa mshahara madrasa haimpi mshahara lake kubwa kisoma madrasa kama atafanya kazi atakuja kuadhimisha msikitini huo ndio ufahamu wa wazazi leo wakatolewa watoto wetu madrasa wakiwa nyao wa dogo wakazunguka ndani ya mitaa wakazunguka ndani ya maskani mtoto mdogo miaka 6 na miaka sabaa hakuna tusi ambalo halijui hakuna utovu wa adabu ambao haujui hakuna ufisadi ambao haujui ufisadi huu unafanywa namna gani wazazi watakwenda kujibu maswala aina gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ikiwa mtume anasema walmar'ah mas'ulaton ala baiti zawjiha waala waladi wahiya ra'iyatu wahiya mas'ulatu 'an ra'iyatiha sijuu imama wa islam wa kisimama mbele ya munyeezungu subhanahu wa ta'ala atakwenda kujibu majibu mas'ala au majibu ya aina gani lakini mas'ala ni mazito mbele ya subhanahu wa ta'ala mama wa islam atakwa aweke na aweke subhanahu wa ta'ala ayweke mbele na majukumu pewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni majukumu makubwa. Usidhani kwamba ni majukumu ya baba bali mama peke yake anaweza kutekeleza mambo ambayo baba haweze kuyatekeleza. Ukisoma katika tarehe ya Kiislamu, utaona mambo ya kushangaza. Utaona mambo ambayo yatafanya akili yako izunguke mbele nyuma na nyuma mbele kwa sababu utaona kazi ambayo imefanywa na mama wa Kiislamu na mwanamke wa Kiislamu kama iliyofanywa na Ummu Musa kama iliyofanywa na Ummu Isma'il ndani ya tarehe ya Kiislamu je wewe ulikuwa unajua kwamba Imam Malik imam imam nzima wa madhhabu nzima ya Malikiya Imam Malik bin Anas alizaliwa alileneka Imam Ash-Shafi'i رحمه الله wangapi wanajua kwamba Imam ash al alikuwa ni yatima aliyoku nyuma Imam al Shafi ali aliyemlea alimama mpaka akaone Imam ash Muhammad ibn Idris ambaye elimu yake leo inafuatwa na watu wasiopungua milioni thalathini au billion ya watu katika ulimwengu mzima mpaka Afrika Mashariki waislamu wote wanasema sisi ni Mashafi nini maana sisi ni Mashafi امام انا افتط عليله <تصفيق> له وانا ماما alkwa niyatima تعالى <تصفيق> عليله لك هيتيمه الي املا لي ماما امام البخاري الله تعالى يتيمه عليله وانا ماما امام امير المؤمنين في الحديث عليله وانا ماما هي امام ابو اسلام au hakuna baba amefariki au baba hayuko baba hana time na no watoto wake baba ana mambo yake anayofanya da mama wa Kiislamu peke yake anaweza kutengeneza tarikh anaweza kutengeneza historia kama mama Keshafi alivyotengeneza historia kama mama yake Imamu Bukhari alivyotengeneza historia kama mama yake Malik ibn Anas alivyotengeneza historia yule baba ambaye hana time na watoto wake mwambie wewe endelea usiwe na time na watoto wako mimi nitawatengeneza hao watoto niwatengeneze wawe aima niwatengeneze wawe dua niwatengeneze wawe viongozi waoiwatengeneze wawe ndio watu watakaobeba masulia na amana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahumma a'izz islam wa muslimin wa adhill shirka wa al wa damm a'da'aka a'da' deen Allahumma inna nas'aluka al wa tuqa afafa wa ghina Allahumma inna nas'aluka al wa afafa ghina 'amma yasifun 'ala al walhamdulillahi